la citește-o și dă-o mai departe. Capitela 3 cu Parada Gay. Parada gayilor, șapte de e o bravadă de exhibiționiști, siniști care vor să vadă și-și paradă băse salvaționismul de ex stradă și-și dau aere de putere ei înde ei, când pederie e o mare bășcălie de boc la puterea a trei dar și un mare cult idolatru față de boc a ajuns patru și toți foarte pe vine la revenire. Box a ajuns sus prin propriile lui e foarte și forțe forțoase, căci că s-a autodeclarat un self-made man și un foarte cur de votat, ca orice ge și orice gheie, deși în pupincurie, bocii fac coșie ei între ei, mai ceva cam benhur, de jur împrejur. Și unde mi se ștafetă boc 1, boc 2, boc 3, cu un limbric de suzetă și un soc ala boc, cel mai plin de sine, boc plin de sine, e cel mai plin de boci, din diferite epoci. De hăt, de revenit în dărăt, la alte parade gay, apre boc. Vrei, nu vrei, apucai și un raid din epocul de aur, de regretat Argos. Etin Arcadianos ca o pereche de șalvari prea mari. Cortina cade ca între acte peste ci că niște cronicari fără nicio semnificație istorică și fără finita la într-o a priorică că taxa pămânea e o robin hudeală, un șaf la drumul mare de taxare, mai ceva ca taxa de barieră. Și după ce își ridică poalele, cade iar cortina. Într-un ropo de aplauze torențiale, marcând căderea la vot cu un vot printre alte acte nepromulgate, fără nicio conotație sexuală. Singurile conotații sexuale fiind orale, de tipul bă... camiași. Ex băga laș pe ex în PD, scotea lași pe Y din PD, tuilu Z la WWZ și vedea lași fără drept de vorbitor, etc. Regret că n-are regrete. La ce-au lăsat în urmă, în epoca de neuitat escu, posle escu, lăsați orice speranță. Și în loc de trăituri de bine, am călcat în boc, o dată. Și-a doua oară, și-a treia dar până când să tot mergem din boc în boc, unu, doi, trei, patru, trei, viitor de boc țara asta are. Ceea ce numiți voi păcat, credo cu cuia in e pentru băse o virtute, că își bagă iar în defilat alte pe de rude. Și pălângă el, puțin mai în stânga și mai jos o țărică, bineînțeles, hop și boc, nu și nu, că se dezbracă de caracter. Tocmai el, bucul de fier inoxidabil și nitul etern al oricălui gubern. Rast impis că-i dus cu capra. Împărat, de ală. Din alternanța la putere a guvernelor de iarnă cu guverna de vară, că bocul de vară nu e ca cel de iarnă, care alt putere, s-a trecut la formațiuni de interior și mai mici formații de cameră, fiecare cu guvele sale fantomă. Se adantină un mereu tomă care mârie și tot mereie că vrea și el pe prin pede, Că în de ce n-ar exista și un guvern mereu? Ă? De ce? Că și băse, mai pe la începute, în lupta cu omii, era tomă. Ca și talpeș. Dar un guvern de weekend deală l-a cam trădat și a sacrificat un boc domnitor, campion, acesta fiind abdicat uh, și chiar a abdicat câteva zile la tron. Dar privat, în perioada cât a fost privat de tron, avea o oliță privată pe care o ducea mai marele țucălar, diaconesc cristian. Așa că țara n-a fost niciodată prea, prea, prea constipată. Și chiar a fost desconstipată cu o clismă în ziua cu mare Schismă, care s-a dat uh, cu Paul, celebru, Pa. Cepeș ăsta era membru fondator al Asociațiilor Draculilor și era plin de drăcării. Dacă am prea s-a băgat în da cu ăștia și s-a prea aliat cu omii, și cam deia, omania mirosea rom, de puțea. Mulți astronauți cu năute, confundând-o cu Jamaica, că nemai având nema, gazoducte pe unde să mai fure, Oamenii băga în loc de benzine, și în loc de motorine, și în loc de petrol, rom. Dar unii întâi îl bea și apoi îl pișea, adică rom reciclat la preț de alcool rafinat. Acesta fiind miracolul economic oman. Și duduia motoarele la cotigă. Alt miracole va fi când va fi și când se va fi inventat berea. Marca Boc. Cel mai cu noroc. Be o halbă și piși două. Ave Boc. Slavă lui Boc. Marele inventator. Uite, vezi? ăsta e cu surul lui e in discret, cochet și invent, adică inventează și închipuie cipule lucruri pe care o să le puie, să le și spuie ce văd ăștia fan și gay în boc. Ha? autorii au omis să menționeze De. Așa că Boc, tot Boc, dă tonul la parade. Cântând din cimpoaie de capră vin Papa Rudarii cu căcăreze în freze și multe pedemânze nemulțe. Visă să se cărmăze și să portocalicească vopsind țepele cu ceva scursuri. Din ele iau varul de pe gardele și bordurile și refac trotuarul. Ăștia saurarii cu săbii și sulițe, au steagă o suliță țeapă de aure și cântă cânte de cure din alăute și dible și vuvuzele mai simple, doar poleite, cu boc auriu, că și ei sunt mâncaci de boci. De la o vreme încoace, traianul cam face tot ne făcute. Parade de băsisme. Ăsta nu e un uh, casus belli. Deși, în lipsă de boccisme, ar cam fi cam din anul când a sodomizat lotul 322. Acu, băsu, a luat sodomul de sodomiți, soborul de hermafrodiți și sumedenia de afrodite, Afrodit și Afroside și-a plecat cu tot cu Eba ca un lot fără să arunce o privire în urmă spre cabina de vot și alesul din urmă, și fără alte regrete a plecat. Isofia a plecat de boc. Nu știu. În concede să se pe paintinge și să predice în budigăi? Oare? Ce? În pustiu? Ceva de alte măști cu aceleași texte, curvete de ambe sexe și mai ce? Și să-și bage în sârmă nas și bețigașe în ureche. Sonată! Se licură și-o speranță Că poate pleacă în uh, vacanță și boc, Dar circulă mai mult ca zvon pe blog, 2 în 2. An Pentru așa tango un tangă e nevoie de o pereche, mai bine zis, e nevoie de doi. Ca pe la Chiloțăria Victoria își arată tângile, portocalii, și băbăciunile și prospăturile că bocul din cabinetul 2 ține loc și bosului, care n-are drept la concediu prin Constituție. Dar de-aia vrea revizuirea. Fie ce fi. Da, să se respecte pluralismul Politic. Născut în legănul mitic al Marii Revoluții de la Ploiești și îndrat până în București noi, unde răsar zorii acestor ere noi, la vrem noi, tot noi. Homo formă cu homunculus suspus. ece homo? Un homo erect și un erect, cam homo. Coregretă, gretă garbo, fac un promo. Cum o să o. și cum să nu. Și cum soia ia. Și cum să eu Toate scume. fefe porno. Exemple, bere, chete. Două erete cu un ochi de egretă. Se regretă că nu sfete fete și se baletă într-o șuetă. Două grete cu ochi de erete, tot cu ochii după fete. Se boschetă prin boschete. O, felii și capulete, Juliet și Juliete, trec în un tot mai intim serenad, debalconat ca tetra-it-cont, inu-udel-irat, blinses, tinga pile dinger florileses, cutura-deger. Limbajul degradat și înscrisele pe deandoasele nu fac decât să reflecte o realitate cu curul sus. Cuvintele care nu înseamnă nimic aparțin aceste realități ca obiecte ireale obiecte pe care nu le-a văzut și nu le-a citit încă nimeni. Dar originalul e scris în o grindă. Se mai șaretă și alte fete nefete curoase, tot mai Robert Anastase, în șarade de ochiate. O puletă un pulete nimerit și ei la parada gay. Fiecare cu aia și se întrec care mai lesbi. Așa că, fie ce fi, să stricăm Hai, Libi! Mulțumim, Bibii! Atâta timp cât nu e interzis, totul e admis, totul e permis oricărui purtător de penis. Și oricui are permis de acuplare, că de scalpare nu scapă nici băse. Boc e pe val și băse pe păvale. În primul val de defilare ne ating și încă de ciomii care toaletează pomii, dar toți se țin de ciomii. Își fac o intrare triumfală, tridimensională, legiunile de portocali de gală urmați pe la spate și cât mai îndeaproape de regimente de curmali și alții protoomani vegetali, divizia de palmier și divizionul de cocotie, ofițeriți de cocote, masculine și neutre, cu mascote de bice și cu culele de gâte și cu ghirlandă de curlande atârnate pe la spate, dreptofrande, Curlangii și curmambeții fac pe fetele și băieții pe rând. Și se joacă de-a mama și tata doar așa, de dragul de-a se juca, de-a curmoala. Fac și ce au văzut la cuplu băseboc, zămadăre and fadere al democrației omane. Trio let. Într-o atmosferă mirifică, de nocturnă, ferică, se purică, printre ei, singurii reprezentanți dulcicol ai țiparilor arboricoli, specie relictă, care electrică mulțimile, că când îl bagi în uh, gură, țipă, ca orice țipar comun, și furnică la limbă, și cur, entează tot ce prinde și pișcă, care încur baterii duracele și tot ce atinge electrifică cu lumina care și acum vine tot de la răsărite când mai vine. Aceștia, așa zis, baron pe delei, au în ei și în ele baterii mai dracule, că și în somn dau din picioare și din cure. Bravo, băi, Androș! și multe bravoste și voi, porelor și poricilor, fiți mai bărbate și mai cocoși, că voi sunteți artileria grea a partidului, deocamdată deghizată. Nu ca micul Midasas din Răchițele, care după ce a ajuns a nu știu câta oară la putere, a distrus tot ce a atins și pe tot ce a pus laba l-a transformat în boc. Boc adevărat! Căcăniu, portocaliu. Și l-a transferat în hazna. Că cam trecuse de vârsta de aur auriu. Și îmbătrânise făcând mătă... să trăițe. Ca să-și crească oțelul și să călească o nouă generație de gudurăi în și dresuri și de iepe în călduri. Despre iepe nu se mai prea vorbea că... Toată această populație de pulărăi ajunsă la maturitate sexuală și drept de vot, toți acești boci de aluboc, fără un mamă și o tată, că Big Brother-ul era pe la încotro, pe acolo, se idilică în deplin consens, arhi plin de -a picioarele -a și invers, încheind primul val de paradă pe prima sută de cam asutră. Vale, urmate în fugă, de un trup și de o trupă, de epuraș fugin după o zdup-zdup iepuroaice care au în vine sânge de mame eroine și în cure au păvino încoace. Ia să vedem ce ne-a mai adus e purașul. E purașul ușa rupe. Că unde-s doi sunt mai multe posibilități decât una. Și cea mai scriu și mai scriu ziarele despre băieții de ștă Ah, omul anului e ghice. Și la cursul de prima ajutorie, la concursul de regret, că se zice că, că a participat ca simplu participant și ca judecător de iure și în juriu ca jurat de facto. Și ca advocat. Și ca virtual boc inculpat, disculpat, cu băsească. Nu știu cum vine chestia, dar se pare că dacă încă n-a câștigat deja, va. Cum rezultă din stenograma discuției anterioare, discuției cum me-a culpa și referende cu propunerea de decimare, cu un sferte a prostii tuții, și a bunului simț. Nuţ. Că nici pe boc, pe de salvatorul, nici o nuță și niciun un cănuță homsucit nu-l mai pot uh, salve, ave. că de la capitolul până la râpa cotroceană nu-i decât un pas, nu te râde bă. Că toate saude și zdate pe on l-a Băselui, omul orchestrea, ca organ de partid și de stat, i s-a cam uh, atrofiat uh, simțul. Și avea Vuvuzenii și Auzenii. De la câte a văzut și câte a auzit săracu și prin câte a trecut. Vuvuzurul de Vuvuze e suflat numai din Buze, nu ca Vuvuzura de Vuvuz când răsufli cu toată gura, doar cu un buz. La vuvuzelarea de vuvulă se ia obiectul în mână, cu mișcări de traforaj, pentru deplin vuvuzelaj și reglaj, că au organ, dar n-au instrucțiuni de folosire. Uite, vezi, ăsta e cu surul lui. Ești cur, ios. Sau mi se pare. Deși Vuvuzela nu are coarde, e ca și cum ar avea. Vuvuzela nu mai e de mult un instrument cu clape. Ba chiar că ar trebui reinventată Vuvuzela cu clape și coarde, față de cea de percuție care n-are decât tobe și cloapete. E o superbă, bă! o drăguță, o adevărată nuță, o marcă de firmă turistică și de tangă. Din păcate, a rămas doar un obiect de cult, pe care îl mai încă ascult în biserică. Doar călugării vasili, moșteniți ca un secret de familie, Exact cum a prezis Caracatița. Atenție la rițe, că lid. Presimt că o să avem iar cascade de ave, inundății și meci și un potop de luvian, de valuri de berbeci și berbece, berbecindu-se, că nu-i cine niciun de ce care să le împedece formarea de perechi, de diferite forme și formate a patre. Trebuie avută o muie și o atitudine neutră și echidistantă față de orice mutră, fie cu aspect de băiată, fie cu aspect de fie. Toate aspectele se, într-o nuditate, fără conotații sexuale clare. În nou limbă și în limba minorităților, asta e, soro, uh, culmea egalităților. Băieții de băieți și fete de fete vor drepturi egale între instrumente. Pian și pianină, sac și piculină, tarago și harpă, violă și capră, numai să încapă că privind aproape toate sunt niște coarde și niște organe. Fără deosebire de sex mic sau mare, rămase pe sub masă de pe vremea lui ăla de dinainte lui Obama, care era cam afon, ciripă. și când la trombon, când la vuvuză, când la sexofon, o păsărică cu o păsărică blehuză de dor și rămasă fără telefon că i l-a luat, bă... și cu ea împreună ci că e cu sens verbal. O turturea și un turturel se turturică și se cam păsărică fără spor, pentru simplu motiv că au, n-au prezervativ și din decență fac pui-pui prin corespondență. Exportatorii de păsărici și de sule își vând sperma și ovulele la bursa unei terțe părți. De-aia o păsărică cu altă păsărică, a cam tot vrut. Și, a cam, și ar cam tot vrea. Tinerețea fără bătrânețea guvernelor boacă. Și toată nemai murirea din veșnicia care elixiră omania și o excită, de a să facă hărți în pat. Pentru că coșbucea ea, că o că toți suntem datori și o fofoloam că au toate lucrurile bune da, băncile nu le mai creditează pe NV doar pe EB pe față și uneori nici pe la spate așa că se dau toate și pe datorie numai și numai ca să scape de ea că se intră în inflație și cred că o să ție și unde mi se începe un fel de națioție dă-mi o mie. Doi rățoi pe un rățoi. Fac curând, amândoi Plus un coșcogea fătoi, cofibarzoi, or bărzoi, ce ați văzut oți mai vedea. Până atunci ia de bea. Aldămaș. Băi, arendași. Codru, frate, cu omanul, cam cambea berea cu pocalul. Ca și noi. Că și noi dă cu bere, dă cu mici, că dacă e calmie politică, măcar să avem alcolemie. Îmi vezi că, că doar nu ne testică cu etiloteste de vin divin. Că până și mult iubitul și mult stimatele mai bea câte o bere cu polimea și cu ginci și alte gagici. O gigamanea! Că traficanții de orice își lasă icrele și lapții peste tot. Cu mâna de votat la vot, acu se șterla la cur, acu pe bot. Dacă merge tot așa, într-o bună zi, gravitația se va anula și atracția dintre sexe va fi zero și ea, cum ne ieși zero-zero gubernăria. Și iar se întoarnă la vechea povestire și începem totul de la început începutul lui cu zero, de la un și de la o Adam și Ebea amândoi, un omoi și o omoaie, posesor de coi și coaie, fiecare cu un of. Of, pe care nu-l poți spune, că e prea porcos o sparcă, și un scrof pe o scroafă, un porc și o poarcă, toate în cap, într-o arcă băsească. După ce s-a făcut reinvestirea purtătorului de cur, acuse de jur prejur se face inaugurarea, inclusiv gurarea, la pupincurarea primului totem din stat, adică tot cel comandat de Escu, nu un Escu. Poi, după inaugurare, se trece la inaugurarea unui nou boc, care nu mai are nicio urmă de anus pe el și care ne e un dat să se mai toteme o vreme prin omanat cu ghilotina lui Cioamă că Bog nu face diferențe de gen între om și oamă, îi se rupe lui de fericirea altui și nu face diferențe între ce aude și ce îi se spune. La ultima plenară PDL s-a hotărât foarte hotărât ștergerea cu cât? <coughs> cu atât. diferențelor dintre sat și oraș dintre băiețoasă și băiețaș, că prea aștept să-ți o ecou că-ți vine barză sau bărzoi, că bă, se-a spus că, și-a mai spus că ale lor sunt mai puioase, fiindcă sunt mai țigănoase, și că orice femeie de genul feminin să trăiască la fel de bine, conform citez, să trăiți bine! ca orice bărbat mai oman. Și fiecare bărbat de genul masculin să trăiască, mai bine, cu fiecare femeie. asta e cam mult și nu-i pe termen lung. Și mai ales să fie egalitate de șanse. Știți de viza lui. Liberte, egalité, puncte, punte. Să trăiți bine cu cine doriți. Mulțumim bebe! Pentru ștergerea diferențelor dintre sexe, boca a mai pus de la el, în plus, că, că să se taie câte un sferte din fiecare, per totale, obținându-se o economie de jumate, economia rezultată fiind jumătate de fată și jumătate băiată. Bine, bine, dar, bo, unde reducere? reducerea? Bun, dar ai boca, nu știe diferența. Și oricum nu se poate diferenția după pișa. Dar, bă, e gay? Noi. Bă, seasca e Noi. Boc întreabă: Bă, ce e gay? și ce fac ei? Da, ghei și ei și gay și ele ochi, e unic? În schimb, vacile, da, chiar dânsele, care au fătătoarea întreagă, primesc gratuit o sămânțare artificială automată, cel puțin odată, pan, zi în care au și dreptul să o vadă și au dreptul la o vizită. after. Diminuarea numărului de sexe are loc într-o zi de schimbare la față. O dată în viață. Ca sex politic suntem hermafrodiți dar nu îngeri. Acă am venit timpul să ne schimbăm sexul de țară republicană prezidențială. ca așa-i uman și oman. Schimbarea de sex se face în orice sens și în invers. Interzicând prin lege discriminarea de sexe, o puță va deveni un obiect din ce în ce mai feminizat, în ciuda aspectului de bărbat. În finale, va fi despuțat, ca și boc, astfel în caz că vreo femeie, cum se zice că udrea vine după băze, primește titlul de cocoș și rang de bărbat de stat în stat, în grad de ofițeră, se va putea justifica că da, femeia e egală cu bărbatele ei, F egal M e egalitate pe tabela de marcași, de când cu făzoe fi bărbată și cu boc 5 care e cam cocotă masculină. Bărbații și femeile vor avea ave, în egală măsură, drept de perucă și machiaj, iar bărbații efeminați vor fi pilați sub braț, în timp ce femeile vor avea Ave drept să poarte mustăcioară și barbă și să bea cot la cot, dar fără drept de eurovizion, decât pentru piticotul cu barba cât cotul, cât un cot egiptean regal, plus drept de vot, oh, oh, oh! Totodată, în caz de o femeie bărbată, puța ar fi total feminizată și ar băziu muștele. Dovada? Dovada? O. Două. Puțe? Sau muște? Cine cu cine se mai îngheie în parata gheie? La multe specii, exemplarele femele sunt mai rebele, mai revoluționare. Re Vezi, le carageale. Și călugărița cu pișerele din față în formă de cange și cu mult mai periculoase și mai nesătune decât celelalte sexe, mai puțin canibale. Așa că pentru un puțoi văduva neagră e moarte curată. Nu-i rezistă niciun văduvoi. Dați-i ce cei al ei. Și dați cezarului, ce al cezarului. Uh, nu e ce credeți voi, oh, aici se face referire la monezile romane, pe care era, în era de aure, gravat un elefant. Pentru a aminti de o victorie a lui Cezar. Era un omagiu adus de conducător acestui minunat popor. Elefantul, bineînțeles, rămâne prin excelență in din cauza obiectului feminin pe care îl târe prin praf după el, drept totem. Devine epicene și epicentru pelerinajelor și procesiunilor, credincioșilor, că nu mai interesează pe nimeni deosebit de sex. Da, ca să nu se îndrucă dracului țara de râpă, se făcuse de vânzare. Elefanți de cârpă. Asex șope. Cine are urech de mahută, se audă. Principalul e că se fac sexe din același grup. Patrimonial. d epicene le desemnează exemplare de ambele sexe exe. vip era. Gaiță, lăcustă, grere, fluture, muscă, țânțare. Pentru el ea nu conta. Bagatella. Neutralizarea organelor genitale se face în etape planificate de ciomii de la guvernare pe termen lung și mediu spre lung. Monogami sunt în faza de pupă, monogam, bigam și trigam. Apoi, după ce învață gama, devin bisexual normali. Înainte de a urma traseismul politic spre zona de poponariat activ apolitic și a defecta la partida adversă. Neutralitatea se desăvârșește prin declararea independenței PFP. Partida celor fără de partide. Păcate? Capitale în care toți sunt niște sfinți și lebede pseudo-ebe și albe ca zăpade. Și nu știu să citească și să scrie ca să dea declarații la poliție. Nu, no, coment. Că ce s-ar putea zice de sau al de Sfântul șefu și să Sfânta Șefa, toate din domeniul SF. Și dacă e clar acum că îngerii n-au gen, mișcarea feministă de genul ambigen cere drepturi legale. Să aibă toate egale și toate să aibă de toate parte, în mod egal, de același tratament, dacă se poate legal să fie egale cu elefanta. Nu o spun ele, dar se deduce. Că fericirea nu e alta mai mare ca elefanta. Muzica. Muzice de Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Strâns uniți, unite, acum e momentul să ne sindicalizăm în corul bocitoarelor cu îngerei, îngerițe penale adepte ale cultului lui Boc, suntem o țară de bocitoare, când loc să ne bocim din cauza lui Boc, cu simțul unei solidarități pasive, gay neghei, toți suntem cu el, ea. In extenso, așa. Ia să activăm noi clauza care interzice orice discriminare între noi. Să vedem atunci ce o zice Coana Europa. Cuvadis, bă, hopă mitic! De ce mai vii dacă ai plecat? De ce ai plecat? De ce ai mai fi rămas? Că bog pleca din când în când, dar nu de tot, că făcea un tur de vizitiu, In salut hospite s-a ducă mici și pite și berea cea mai frate cu omanitatea. Că berea e legea, habar n-ai tu de legea berii, bă, boc. In hoc signo vinces e scris pe drapele, steme, embleme și toteme. Într-un cuvânt pascut. Noi știm să facem berea la gard. Voi știți să obeți. Vedeți, băi, ieți, că știu să facem legea pe placul tuturor? La tribunal, tribunele sunt cam goale, de când a intrat în vigoare starea de eugenie și de post în Vespasiere. Că banii nu au miros și se pot taxa toate persoanele căcabile, fără deosebire de sexe. Pentru ameliorarea populației umane se interzice, se zice, rasele purtătoare de organe genitale externe, la preavedere, cu belvedere. Pentru elia i -a interzis și în vis. Dar au dreptul prin lege de a alege să poarte unul din tipurile de organe genitale interne, Că e o problemă internă de partide. Găsirea unor rare avise vestale care se ducă împreună cu Porica, macovea și Udrea, cele trei grațe, flacăra democrației mai departe. De cum să se poarte boc în noul port prin vreun turneu europeu? Aha! Bohre vivus in kilt! Să poarte fustă pliantă, fustanelă sau un pies în carou. Mai nou au loc tot felul de alegeri și referende pe de, pro și ante bog, pe acolo, pe unde bă, se face legea. Nou, deși nu-i putere legislativă, că dacă tot are drept de lege. Se și aplice pormă tot ce el zice. Că are și vete. Acest uh, neaveto cu veta lui are un credo. Eu cred că am să tai un întreg evantai politic și zicând la și tăiat, că îmi scade credibilitatea și cap. Capacitatea de eugenie, vă interzic circulația pe timp de noapte. De când încerc să fac pe placul tuturor, toate merg cu spor. Letalitatea abia s-a triplat pe placul meu, că nu-mi plac tripeții. Și natalitatea s-a înjumat pe placul lui Boc într-un efort conjugat de a reduce și a deduce că se fac economie. Dar prea merg toate în ritme de merge și nu știu de ce, economia nu du, du, du, duie, și plină de purici, pore și porici, și că puși, puși pe căpușat. În plus, am redus simultan și în rate, și din cor, și din orchestră, și din galeria din sale, de la Cucurigu, și din hârtia higienică, și din semințe, și din garderobă, și din, și din, și când au dat o audiție de probă, deși erau decimați pe jumătate, se cânta mai tare ca înainte. Mai ales la sătrite, Poate de Frică. Poate de la Valul de Șampanii. Și Orchestra Filarmonică. Deși rămasă doar o zecime, cânta mai bine. Avea mai glasă cu zece beli. Și cânta cel mai bine, mai ales după ce le-am zis, să cânte puțin tel mai tare ca să acopere și locurile goale. Ca aveam. Și avem. Ave. Concursul anual de triatlon de sale. Concurs de treabă mică și de treabă mare, urmat de concursul de grohăit în stil băsit, că n-a vrut nimeni să-și asume rolul de muscă de pișoară, deși postul lui Bog rămânea lui Bog. Că posturile vacante rămân în post. Și Bog rămâne și merită un upgrade. Pentru identificarea nevoilor neamului s-a declanșat la nivel național, pe național arena, operația de recoltare de probe biologice. Cum de ce? Las că știm noi de ce. Că în caz de referent să poată fi recunoscute mai ușor voturile a lor noștri de voturile a lor lor. Că noi ne știm între noi după nevoi. Și Cic o să ne dea fiecare după nevoi. da aia se bulucă la ducă la gubernat hoc. Că poate o mai da vreun boc. Vreun boc. Boc șef. Popotar bus că nu mai e de niciunele acu de când cu ppf nota bene dar ei nu merg la parada gay de ce Draculu, ne așteaptă pe toți și mai noi și mai ei în cimitirul gay și până acolo e cărare cu ei, că de la fiecare după c poate să dea fiecăruia după nevoi. Că bocii lui boc se cunoștea toți dintre ei după nevoi. Uite, pe aici a trecut de curând Deanu. Pădin cu ce mai de mult ceanu, Păi și-a a, blaga. Fiecare cu alte nevoi. Deanu a mâncat cireșe și uite aici, lângă bordure, sâmbure de cireașă. Nevoile Lucianu sunt marcate toate de către un sâmbură de prune. Corect, că ăsta e mare mâncător de țică de prune. Blagu a mâncat piersicat și tot piersicat s-a cufurit când a trecut paici în urmă, cu circa vreo 5 ore. Hai, să tot fie vreo cinumă, că uite, nevoile încă calde, cu sâmburu de blag. Asta e la altă nevoile unui mai jun funeriu, că e funerie băligoasă de vegetarian convins. Și asta, de nu se sparie de vorba groasă, trebuie să fi fost nevoi de fată mare sau fătuță nuță, că vezi matale. Ne cunoaștem noi după nevoi, dar nevoile se cam schimbă de la o zi la alta. Fiecare avea o cheie pentru intrarea prin spate la parada ghe și de fiecare dată când ghicea, striga, evrica, caca și tare le mai plăcea să se evrice și să se amiroasă. Printre micile răutăcisme băligoase lansate la apă în epoca de fratricide, de după ce Boc a abdicat, din nou, mănânci Boc, nu crede deloc. A patra oară circulă și reciproc celor patru evrici, așa zisa descoperire a vestindiei după miros. Nu pare credibil, dar nu e imposibil. Descoperirea homericii de către bog a adus după ea și descoperirea locuitorilor băștinași, adică băși. prelimbudor când vorbeau, atunci când vorbeau ei între ei pe americanește, își ziceau boși. Și chiar așa se iscăleau, buș. De Bush. Bush mani, jet buș. Fugea când îi vedea și nu fuma pipa cu boc în cort. De când ăsta mic declarase sus și tare că citez un băs bun e un băs mort. Punct. Și las-o moartă. Cu un lasou, boca a prins un băs mic pe care după ce l-a spălat și încreștinat, l-a scuipat în de oache și l-a adus cu el acasă la nevastă. Ca dovadă dovadă că n-a fost în Homerica niciodată și că nici n-a avut de gând așa ceva. Și l-a implantat în grădina carpată din curtea de la Cotroceanca. Locul unde implementatul a crescut băs mare și a făcut nou, A prins putoare în umbra lui Boc și creștea într-o zi cât alții într-un an. Și uite așa au trecut anii și ai lui Bă se-au crescut și s-au mulțit ca omii și Băsomanii descendenți la a patra generație de băși, purtau Băști ca să se deosebească de a patra generație de boci, care purtau caschete și aruncau cu ele în curte ca și acum. Hu! Hu! Hu la Hu! Hu la Băști! Hu la caschete. Hu la hup. Hu. Hu. Uite așa o să intre în istorie banda celor patru boci. Cu hu la hupa. Cui pasă de istorie? Cui bono? Cui folosește ea? Prezentul e important și gargara să trăiți-le bine. Că și Boc a promis nițel să trăi cel de bine și nu ne-a dus în paradise, uite așa un mic aparent amănunt, fără importanță, poate determina consecințe mari și neprevăzute pe plan mondial. Exemplu. Dacă Cleopatra ar fi fost un pic cârnă de nas n-ar mai fi fost frumoasă a, nu e cazul Boc și n-ar mai fi înrurit istoria omenirii auzindu-mă că mă leg de lucrul lui bineînțeles că Boc a început să dea cu tute și să mă scuipe cu tot felul de mai multe măligarule țopârlane, gane în să mă dai tu pe mine în vileagă ah! uite vezi ăsta e cusurul lui se supără cam o șteacă pe țară. Chiar se întreabă unii cum ar arăta țara fără 23 augustele celor patru redescoperiri întâmplătoare ale lui Bog, sau fără cei patru ești de povești. Și cum ar arăta raia dacă ar fi rămas nedescoperită de victim. Că așa se chema nava descoperitorului, de descoperiri descoperitoare, care i-a descoperit și i-a botezărit pe omi. Numele întreg de botez fiind Victoriaismului la orașe și sate, formule prin care să trăiți un bine de atunci, promitea o viață mai bună făgăduită mai după. Da, Victoriaismul. Divorțase de victoriaismei încă din epocul de haur, de dinaintea crizei și doar datorită clismei și terapiei de șoc aplicată de boc, victoriaismul avortase. Și Nava are adresa Andana de la Palata Victoria de unde victoricește în sus și în tare bocul cel mai victorios. Că are... Elixirul tinereții la guvernare, dacă l-o mai fi avânt și nu fi dat în mintea mușilor și a bășinoșilor, că ne și ne știind ce drăcărie să mai facă și cum să se mai ioncrenge, boc se cățărase pe catargă cu dicta lege și nu se lăsa dus de acolo de sus, cum nu se lasă dus. Lupul din brugul lupului de mare. Că ăsta e micului cusur când vorbește dă din mâini. Dacă ar da și din cur, ar fi bun pe post de Elvise. Poate v mai zise, da, vă mai, că băse când vorbește și băsește. Cizmarule, numai sus de sandale i s-ar fi strigat și lui Boc, ca și lui Escu 1, referitor la celebru calapod de țară cât mai omană și calapod de om nou. Că procusul era fix pe măsura lui Boc, dar și că Boc s-ar fi răstit la cefalopod. Bă, Paul, ia mai de mască și pe alții, bă! Și și-a angajat o firmă de consultanță pentru imaginea sa, Uite, vezi, ăsta e cu surul lui. N-are maniere. Și se amestecă unde nu-i troaca lui. Că unde-i băzeștea la mai mare, acolo și bălăcărea la mai multă, cu motiv de ceartă de pe mapa mond, între emisferul cu boc și hemisferul fără boc. Boc. Că când pleacă și că când vine banda celor patru boc, și unăra și altora li se promite astfel. Că o să trăiți mult și bine. Dacă o să trăiți bio și băsom. Și celorlalți la fel li se ce. Să trăiți dar nu prea mult, ca să nu bată la ochi. Se omite a se zice Că hemisfera fără boc e cam arhiplină de boccice, fiind o eurozonă mai îndelurită și împădurită cu țepe, retro, rămase de la Ante antepenultima revo. Dar se admite că zona cu spațiu vital făgăduită lui boc, 1, e presărată cu insulte și discurse porice și udrice, contra apelor biciuite și uzate. biciirea fiind un fenomen meteo adus din Bocustan și dezuzbechinat de brăcinar, de primul B. Uite, vezi, ăsta e cu sunul Bocul. E măgar și violent și dă cu bici un Parlament. Filipicele epice, mai ales cele epice, nu s-au inventat. Și nici nu se vor vreodată. Că tarla e erbicidată. Și cele funerice sunt prea funebre. Și au trecut la cele veșnice. Dinpreună cu făgada băsească o traiană de să trăiești bine. Risum Teneatis. Consiliul Mesei Rotunde din Raie constatând o îmbătrânire precocă la bocii precoci și la oile dolii, care nu mai știa a se bucoveni, au considerat că formula antecă și de demultă trebuie upgradată de urgență printr-un HCM boculit. Să trăiți mult și bine, promite Băsescul neamului pe rom latine, dar cine-l mai ascultă? Și cine-l mai crede? Cine-l? Cine-l? Ce e mic negru în ceruguri și pute că bate la ușe. Viitorul Bob 5. Căraia fusese făgăduită numai și numai nouă cu toată lumea nouă descoperită de Bob. Și omul nou descoperit mereu, încă din timpul escului primordial și ne fusese dat cadastru prin SSMD. Societe social multilateral dezvoltate. Revenind la pământul făgăduinței, muzici de flamenci, o țară unde curge uh, râuri de lapte dulce pe vale, și mere, și bere, și bit și hodoci, și unți în pâraie, țărmurile-ți dă măligă moale, dă pogăci, dă pite și mălaie. Un dorad, unde dacă nu curge pică, mană băsească, care mănează tot în portocală, e de fapt și de drept o greșeală de traducere a primilor tălmace ai Bibliei pe omenește greșeala care s-a perpetuat ca perpetu mobile și încetățenit în statul băsist. Error comunis facitius. Greșelile lui Buc au putere de lege și drept să evanghelice. Celebrele legi fără de legi, votate din greșeale, sunt retrimite de băsesc cu toate înapoi la parlaments. Acesta e, evident, e un lapsus calami, o greșeală de scriere, unde sunt revo re tate de origami, acesta fiind evident o greșeală în lanț. Și tot așa. Ne-am obișnuit cu asta, ca țiganul cu Scânteia. că talpa iadului lucrează în foc continuu și cotroceni șope non-stop. La fel de non-stop ba chiar și mai mult, E și DNA-ele, unde se ascult în ritm drăcesc spovedaniile celor care eroresc. Și apucă să spo. că era un regim de teroare și o spaimă de orice eroare și deviaționism de la prea dreapta cărare că caia deviația vi s-a făcut iar de teroriști? Stai în banca ta! acolo, din banca mea, se vedea bine. Și jocul lui Stolo, și rolul lui Boku, și spectacolul de Halloween, ca orice spectacol, se făcea cu o groază de măști de groază, în principiu cam cu două. O mască mortoară, cu chipele lui Bosse, și de obicei pe reverse cu chipul lui Boc proaspăt șters, ras, cealaltă posibilitate enumerată, un dovlece și dovlecei, reprezentând, cât mai real și în mărime naturală, capete. Capetele oponenților politici, cu care se juca fotbal sau alt ce. Mi se funerică inima când mi-amintesc și mi se afumă vederea când mă gândesc și mi se poluează vorbirea până la pelticie numai când mă gândesc de-o fi să mai fie vreo altă referendă. Să ne mai ciure. Că avea libertatea totală. Bă, se avea toată libertatea și făcea tot ce vrea cu ea. Dar și boc avea toată libertatea. Și făcea tot ce vrea. Bă, se deși Boc nu-l citise pe Moisir. Libertatea totală a impresia că e un joc de cuvinte, cel puțin pentru mine pare o expresie corectă din punct de vedere gramatical, dar de fapt nu are sens, căci fiecare trebuie să încadreze în legile societății. Am încheiat citatul. Și în epoca Boc exista într-adevăr libertate de alegere totală la cele două alternative care de care mai ianuse. Ca două anuse. Fie când unii în Halloween, ăia la alții să fie în weekende și să nu mai prea respire, aici e o lapsusă mai mare, fiind omis jumătate de rând. Fie când se repausă în pauze, intră în weekend chendel cu haloinele și inversă vicevercea. Deși ideea e alu-bercea, care încă era un membron activ, important, ca să fie cât de cât credibilă, ideiul a fost înfiat de boc și boc legiferat, că cam de-aia ne trebuie un boc cu o mână de fier și un bice în mână, care să mână drăcia, dacia, și care să ne dea legi din ce în ce mai draconice. Legi de taxe la taxe și tăieri la tăieri, zeciuială, fumărit, văcărit, dărăcit, bocărit, drăcărit și alte drăci cât mai băsuli. Și suszi să alege că raia a făgăduită bocilor și numai alor lor Asta e mai mult decât un crim. E o greșeală de lesbăzeșitate. De-aia eu zic că Boc Trei merită soarta. Uite, vezi, ăsta e cu lui. Exagerează și stă cu curul la pulime. Nu-i ca Băsescu, care toate în populime și fiind popular poate oricând face apel la poporul lui pe Deliot și la nemtodomii lui să nu vină la referendumul cu Tedum Ca acolo la Cotro, bă, se ofreacă iar să dea drumul la Duhul lui Boc 5 care ar da da mai erotic de la toanele de deodorante și parfume și Plotox. Uite, vezi? ăsta e cusurul băsului, e sconx. Și ca un sconx tot ce atinge, pute. Și curios de cur și cobe. Când para de ghei să dă curmoale și cur, da și fătătoare, de vită japonică, cobe. Boc 4. Când auzi prețul, te simți ca o baligă zice către boc cince cu glas de cobe. Uite, vezi? ăsta e talentul băsului. Noblețea obligă. Vrea să-i facă pe toți bălici și blăgi și boci și pori. Ce mai întrebi? Pentru că se ebi, băsescofoni. Bălici trăite bine în epocul de baligă alu bocu. Că stai cu surului spoește cu balică și boci toată istoria